szín az idén előre láthatóan megint a zöld lesz, ilyen tendenciát látunk a hegyek és sétaterek öltözködésében. Az anyag könnyi muszlin szövetekből áll, szerény díszítéssel alul a bölgyekben, fehér csipke, ami még a téli maradványa. Különösen szépnek ígérkezik a Dunavölgye, felül a nyaknál fehér putelein kanyargó kék szalag, Fejér és szürke habdíszekkel, lent a szélén pöttyök, egyenlő távolságban. Csinos lesz a budai part és pest, középen széles szürke őv csatokkal. Elől széles egyenes vágás, két oldal sűrűn applikált kék gombok, ezekhez néhány francia detektív. Egyénileg természetesen alkalmazkodik az idei divat a foglalkozáshoz és alkalmakhoz. Gyermekdivatban különösebb újítás nem lesz. Felolvasásokhoz az urak smokingot hordanak megint, fülekben fehér, esetleg kék vattákkal. Születéshez fehér köpeny, maga a gyermek fehérben jelenik meg, erősen dekoltálva, két oldalt fülekkel. A Ferencvárosban az idén is egyszerű színek és vonalak a hosszúság jelfangsúlyozásával. Kék vagy fekete ing, nyakban sötétebb árnyalatokkal, fülek mögött egyszerű minta. Zsebbből kék plisszírozott picska. Este felé mellék utcákban hasított gyomor lékelt fej, vörös betéttel. Valutások az idén is fehérsávos mellén tordanak. Játékosoknak elől, melközepén vagy a bal halántékon piros folt, szerényen csikkézet karimával. Nyagszinór szürke, 5 mm széles, hátul csinos hurokra kötve. A fához máslival, keresztkötéssel erősítik a zsinór végét sárgás petyekkel. Nyelv, vörös, hosszú. A kaszárnyákban még mindig kék a háton széles, vastag bőrdísz kitömve. Kalaptű, hosszú, széles vállon hordják. Borkó utcában, vácon, illaván semmi különös új kreáció. Reformszabás, kék sáv, egyszerű, ízléses. Ehhez rövid hajat viselnek és sapkát, szintén élénk kék sávokkal. Angyalföldön, lipót mezőn, bő zubbony, kerek hátul összevart. A drágasági kérdés néhány új ötlettel gazdagította a tavaszi ruházkodás közeljövőjét. Irodalmi körökben divatos lesz a sárga szín, arcon, kézen, szemekben, esetleg veségben is. Gyomor marad vöröses, belül dudoros üregek, nagy ritkán némi szerény zsinórdíszítés. Máj fekete szörmedíszsel. Az idén megint divatos lesz a húshoz álló szürkésfehér bőr, néhol különösen idősebb embereknél, ízlésesen alkalmazott, meglehetősen sűrű dedőkkel. Politikusok fején hullámos barna bőr, az arcon semmi bőr. Temetéshez hadd sima deszka, oldalt fodorral, kupolás kalap, We